God dag på dig. Har du anlänt och är redo att övervaka världen från vår hemliga lilla rymdplattform? Ja, jag har tagit mig den förnämsta stolen och har fört den så nära som möjligt för att se vad ni jordlingar har för er den här veckan. Och ja, det är ju märkliga ting som ni har för er definitivt och Ja, jag tror nästan att ni är kapabla till precis vad som helst här. Ja, vi är ju en väldigt lurig liten art och den saken är ju säker. Vi har ju en tendens att kunna hitta på både det ena och det andra en hel del mm. dumt, en hel del ännu dummare. Men vi, vi försöker i alla fall att vara kreativa. Vi, vi försöker i alla fall att hitta på... Saker som inte ställer till med allt för stor skada eller något sådant. Men vi, vi är väldigt öppna och väldigt hjärtliga och vill varandra väl, mer eller mindre. Ja, åtminstone ibland kan jag väl ändå erkänna så, så, så har ni era stunder. Men ja, det är inte utan att man får sig ett gott skratt när man tar och tittar ner på er fåniga primater där nere. Ja men du vet hur det är, vi har ju i princip nyligen klättrat ner ur träden Vi, vi får ju ha lite förståelse för alla mm. eventuella dumheter som vi hittar på Men ja, vi ska inte fokusera på det negativa idag Vi ska fokusera på det, på det positiva, på det glädjande, på det humoristiska Och på alla de möjligheterna som kan komma utifrån en riktigt skrattretande berättelse Även om den kanske inte når hela vägen alltid, det, det är ju en väldigt speciell ton som vi har utsatts för idag. Och det råder ju inget tvivel om att det mesta som vi har sett på idag det är ju enormt färgat av den brittiska kulturen och den brittiska humorn. Och jag ska vara helt ärlig och erkänna att jag är väldigt förtjust i brittisk humor. Ja, brittisk kultur kan väl slå, träffa och missa emellanåt. Men just brittisk humor, den, den är så säregen. Den har sin förunderliga skärm, Sin lågmäldhet, intelligens, torrhet. Ja, det är så mycket som blandas i där. Och gärna med en stor portion absurditeter egentligen också. Mm. Så, så skapas det någonting unikt som jag har väldigt svårt att, att riktigt stå emot utan jag, jag har en tendens att, att fastna och njuta och skratta av den här typen av, av humor. Jo men i vårt fall så har vi ju båda varit utsatta för brittisk kultur ganska tidigt i och med mm. böcker och tv och annat svensk tv köper ju väldigt gärna och ofta in brittiska programidéer och det finns ju väldigt mycket av det brittiska här, vi har anammat en hel del, så att man blir utsatt för det, det är ju självklart. Men sen är det ju mycket en smakfråga om man gillar det, om man tar det till sig, om man börjar söka efter mer och... Jag är ju en av dem som verkligen blev hungrig på brittisk humor efter att jag började titta på saker som Monty Python. Och mm. Det finns ju enorma Monty Python-vibbar idag också, vilket gladde mig på ett sätt, samtidigt som det här är inte en Monty Python-produktion och det har väl gjort många andra människor frustrerade och irriterade över det här, men... Det finns här åtminstone, det gör mig glad, men det finns så mycket annat där borta i England som också är helt fantastiskt bizart och underhållande. Och lustigt nog har man lyckats locka med sig en hel del till idag och mm. jag var imponerad över samlingen med namn som vi fick se. Samtidigt är det väl lite tråkigt när de här storheterna inte får riktigt skina med allt det de har därför att de sätts i små och trånga fack istället. Ja, just i, i denna veckan så var det lite förvånande. Det var ju naturligtvis eh, förtjusande att se rolllistan inför filmen- och se vilka talanger som var med. Men eh, ja, man kan väl säga att det, det är en, mer blev fråga om eh, gästroller- eller cameo som eh, de hade i den här filmen. Så ja, det är ju inte direkt roller som... Eh, Gör att de kan verkligen lysa som skådespelare och briljera med sin komik utan det, det är mer korta inhopp i den här filmen mm. och ja det är kanske en lite av en missad chans när man ändå har eh, så pass talangfulla människor med sig i en produktion men eh, jag smakade så kostade och det hade de väl kanske inte riktigt pengar med att och, och fortsätta utveckla rollerna till något mer. Ja, jag kan känna att man har satsat väldigt hårt på vissa saker i den här filmen och låtit andra lite mer hänga och slänga där de har hamnat helt enkelt. Och till stor del så fungerar det, absolut. Men det känns också som en enorm missad chans när man vet att det här hade kunnat blivit någonting ännu större, ännu bättre, ännu starkare om man hade låtit människorna som är involverade... Ja få blomma ut mer med sin humor, få blomma ut mer med sin personlighet och visa sin talang. Men den här filmen innehåller så mycket av det jag verkligen älskar. Den innehåller en vardag som är väldigt grå, den innehåller en situation som är extremt bizarr och den innehåller en hel del humor som, ja... Vågar att gå ett par andra vägar än vad man kanske är van vid och bjuder på en hel del överraskningar. Samtidigt som det är några delar av den här som verkligen tar det säkra för det osäkra och kanske inte blir fullt så vast som det kunde ha blivit. Mm, ja det, det är lite missade chanser där också eventuellt ja att... Eh... Det känns väldigt tillrättalagt på många sätt och vis- att eh, historien kanske... Ja, den, den känns relativt ordinär ändå. Någonting som man har sett förut- och som inte överraskar på så väldigt många plan här. Men på det så har man lagt en, en helt annan nyans. På det här så har man lagt ett övernaturligt element- som Ja, ge lite, lite flärd åt det hela och där finns det ändå lite skruvar som man tar med, med berättelsen som man inte riktigt var med på. Så det, ja, det är lite hugget som stucket med, med den här filmen. Det är mycket man kan förutsäga. Men det finns ändå en del som man överraskas av och där man tänker ja, ah, de, de gick den här vägen. Ja, vad, vad trevligt. Men ja, det det är inte fullt utarbetat ändå skulle jag vilja säga. Och med tanke på att det här manuset ska ha arbetats på till och från under ja, mer än 15 år så blir jag lite förvånad över att man inte har tagit ut svängarna- betydligt mer än vad man har gjort. Och jag undrar om det beror på att- man har haft en starkare idé- från början, men- ingen filmstudio har velat- röra vid den, så man har varit tvungen- att skala tillbaka på det galna- att reducera det- absolut mest bizarra- och mm. på så sätt ha lockat- en filmstudio till att- ja, ja men okej, okay, vi, vi kan ge den här en chans. Samtidigt som att en stor del- av poängen med historien- och filmupplevelsen går förlorad mm. det finns mycket där vi kan spekulera om, det finns väldigt lite information ute som man kan gräva i, så vi kan bara spekulera, och spekulera utan någon information är ganska meningslöst, utan vi har ju det här resultatet framför oss, det gav oss ju ändå en upplevelse, det gav oss ju ändå en stund av både skratt och funderingar så det kommer säkert att bli en intressant diskussion oavsett vilket. Men innan vi går vidare så är det väl hög tid att vi tar en titt på vad är det egentligen vi har sett på till idag? Jo, vi har sett på Absolutely Anything från 2015 i regi av Terry Jones och med manus av Gavin Scott och Terry Jones. Och för den som kan sin brittiska komedi så är de ju fullt medvetna om att Terry Jones är en av männen bakom Monty Python. Och resten av gänget dyker ju också upp här och lånar ut sina röster till ja, övernaturliga väsen som blandar sig i den mänskliga historien och händelserna på planeten. Och vet du vad, när jag hörde att Monty Python-gänget skulle vara utomjordingar som blandar sig i livet på jorden, då blev jag stormförstört och tänkte: det här kan bli helt underbart, absurt och skrattretande. Och det blev det också. Det blev det verkligen. Det finns mycket här som jag verkligen gillar. Men det blev ändå på något sätt. Betydligt mindre än vad jag hade förväntat mig och jag var också besviken av att man inte riktigt kunde särskilja de olika herrarna mer än vad man gjorde. Några av dem är väldigt tydliga men de andra sjunker lite ihop och blir bara en stor massa. Och det beror nog på hur man har valt att presentera de här utomjordingarna och vilka som dominerar och vilka som bara kommer med enskilda kommentarer och liknande. Och det är, det är lite synd faktiskt, det måste jag säga. Men som koncept är det helt fantastiskt. Den här gruppen är fortfarande lika lockande för mig att titta på. Och det var ju en perfekt utgångspunkt för den här filmen. Mm, ja, det, det är skönt att, att ha gänget samlat igen. I alla fall överlevarna i, i Monty Python- det var en av behållningarna med filmen men det används inte fullt ut här ändå. Deras scener är ja, nästan avhuggna från resten av filmen så att filmen nästan måste pausas för att de ska ha sina inhopp och sedan kan själva huvudhandlingen starta upp igen. och det, det kändes mer som ett spel för galleriet än någonting annat här att det inte utnyttjas till fullo och vävs in i själva historien. För Hur härligt hade det inte varit att till exempel ha Monty Python-gänget som ja, nästan ett kommentatorspår till handlingen som utspelar sig på jorden- när utomjordningarna ser ner på den här konstiga rasen som kallas människor, ser hur de agerar med varandra och vad de hittar på och liksom kommenterar det hela och kommer med sina egna vinklingar på oss som ras så att säga, det tycker jag hade kunnat ge betydligt mer av det hela och, och höra den här lite små, ilskna Monty python humor som analyserar vår egen art här och, och gör det med sin sedvanliga träffsäkerhet. Det, det hade kunnat vara riktigt härligt faktiskt. Nu blir jag ju än mer sugen på att se den filmen som du föreställer dig för hur bra den här än är så äh, låter det så mycket, mycket bättre och så mycket, mycket mer underhållande, men... Tyvärr det är den här vi är fast med och det finns mycket gott här att ändå äh, grabba tag i och njuta av. men balansen är kanske inte den absolut bästa. Och det är väl just det som är problemet när så många hörde att Monty Python gänget var med så föreställde de sig att Åh, det här är en ny film som kommer att ha Monty Python stämpeln och det är det inte det här är bara en film där Monty Python-gänget råkar vara med det är inte de som är i fokus det är inte de som är viktigast det är inte de som på sätt och vis driver handlingen vidare utan de är ju snarare tysta observatörer som visserligen har en viss påverkan men inte så mycket som man kanske kan föreställa sig och ja, det var väl kanske inte den bästa utgångspunkten för den här filmen i så fall för då har man förväntat sig betydligt mer än vad den kanske kan leverera trots att det är mm. många andra bra och kompetenta människor inblandade. Men det är det där med hype och att förvänta sig för mycket. Det kan förstöra nästan vad som helst. Ja, men eh, jag vet inte om eh, den här filmen har haft någon egentlig hype överhuvudtaget. Eh, den har hållit väldigt, väldigt låg profil skulle jag vilja säga. Det är eh, nästan som man får ta och aktivt liksom söka och lyfta på varenda sten i en filmbutik eller något sådant för att få tag i ett exemplar. För eh, ja, det är ingenting som det annonseras med och som får någon prominent plats. Och, eh, ja, den har eh, smygit sig undan lite grann. Så ja, det, det är ju inte profilerat på det viset så eh, jag vet inte hur många Python-fans som överhuvudtaget vet att den här filmen existerar och kan bli besvikna på det viset. Så det är ju positivt i alla fall att man inte serverar sig själv upp för ett, ett misslyckande, att man eh, kan ändå ta till sig den här filmen för vad den är. För det är absolut inte eh, nästa Monty Python-film, det här är... Ja, Mer än en, en dusin komedi med eh, vissa absurda element och eh, en, en lite sär egen humor som eh, ändå kan eh, dra åt det klassiska brittiska Python-hållet. Ja det är väl som du säger att de har inte gjort en alldeles för stor sak av den här filmen och det är ju synd på ett sätt för den har ju gått under radan på alldeles för många människor egentligen för att det ska vara hälsosamt för den här filmen. Samtidigt så var det kanske bra just därför att de här äh, riktiga Die Hard-Python-fansen inte ska bli äh, upprörda när de ser att hela gänget är med men det är inte en Monty Python-film, de är väldigt reducerade och så vidare och så vidare. Men jag blev ändå förvånad över att det lilla mottagandet som den här filmen har fått är så överväldigande negativt. Visst, det är som du säger, det här är lite utav en Dussin-produkt. Den är inte så unik som den kunde ha varit, den sticker inte ut så mycket som den kunde ha gjort. Men frågan är om den är ett totalt fiasko eller en 10-poängare eller om sanningen ligger någonstans in i mitten, Hust, hust, harkel harkel. Men för att ta reda på det så är det väl hög tid för oss att vi tar en närmare titt på vad handlar egentligen Absolutely Anything om? Jo, Neil är en helt vanlig brittisk människa med ett helt vanligt jobb. Han är sådär ja, vanligt obekväm med många sociala situationer och han är väl egentligen ja, vanligt tillbakadragen. Medan Neil lever sitt liv som vanligt är han ovetande om att det intergalaktiska rådet för intelligenta organismer har beslutat att syna jorden i sömmarna för att avgöra om vi människor är värdiga att bli en del av deras samfund eller om vi helt enkelt borde förintas. Deras testmetod går ut på att ge en slumpvis vald människa förmågan att göra precis allt som den önskar. Hur denna representant behandlar obegränsad makt får sedan utgöra hela rasens öde. Naturligtvis är det Neil som väljs ut för att representera mänskligheten och lyckligt ovetande om den börda som vilar på hans axlar börjar han så smått att inse att allt inte är som det brukar. Precis allt som man önskar blir till verklighet. Hur hanterar man en sådan förmåga? För Neil gäller det först och främst att lära sig att vara extremt precis med hans kommandon så att det inte sker några missören med hans krafter. Så medan Neil brottas med hans gudalika egenskaper och leker med de nya möjligheterna som har uppstått så ligger alltså mänsklighetens fortsatta existens i hans händer. Och det var det här som jag verkligen såg fram emot. Det är så enormt överdrivet, så enormt bizarrt, så enormt vridet och så enormt brittiskt. När jag hade läst om den här filmen blev jag jättetaggad. Jag satte mig ner med höga förväntningar och måste säga att det var väl en helt okej okay upplevelse på många sätt och vis även om jag blev lite... Förvånad över många av valen och förvånad över hur underanvända och överanvända vissa av rollfigurerna är på olika sätt och hur de har valt att strukturera upp historien här för jag tror mycket av problemet med den här filmen ligger i hur man har lagt upp manuset, hur man har valt mm. att balansera historien, vad man har valt att lägga fokuset på och en hel del av elementen här känns så enormt banala, så enormt ointressant att jag kan inte låta bli att undra varför överhuvudtaget blev det här en så stor grej. Men för mig så luktade det studioinblandning, den saken är säker. Terry Jones har inte fått göra den filmen som han helst hade velat göra utan han har varit tvungen att skala ner, skriva om och justera och... Um... Det märks verkligen i slutprodukten här. Ja att det, det är någonting som kanske inte riktigt stämmer. Det, det var någonting som jag märkte också när man satte sig ner för att se den här filmen. Visst det finns eh, ett genomgripande tema som för från början till slut. De har eh, etablerade karaktärer som är strukturerade efter... Det som filmen behöver i specifika scener. Och allting på så vis verkar vara ordentligt uppbyggt. Men just själva berättarstrukturen. Vad de väljer att ta upp egentligen i, i den här berättelsen. Och vad de centrerar berättandet på. Där känner jag mig inte riktigt lika bekväm för... Det är egentligen inte en, en så intressant historia. Vilket är väldigt märkligt för jag gick ju också igång på själva premissen av, av filmen. Och så bara oanade möjligheter med, med tokerierna och den skarpsinniga humorn som kunde bita tag i, i vad vi människor egentligen är här. Och ja, det, det infriades inte riktigt utan det känns som att Terry Jones har varit väldigt begränsad med, med vad han har fått lov att berätta. Eller ha velat att ta fram med, med Absolutely Anything. Så ja det, det är någonting här som inte klingar riktigt i mina öron. Och det känns som det är så många missade chanser med suveräna poänger som man skulle kunna ta upp med den här berättelsen och istället har man ersatt dem med ja, en vardaglig romantisk komedi med vissa övernaturliga element och ja det, det lämnade en viss bitter eftersmak efter att man har sett filmen faktiskt. Jag kunde inte låta bli att tänka på Bruce Almighty när jag såg den här och det är för att de har mer eller mindre samma premiss. En vanlig snubbe någonstans får gudalika krafter kan påverka sin omvärld hur han än vill och det är sedan frågan om hur han väljer att använda de här krafterna som kommer att avgöra hur han kommer att mottas, vad som kommer att hända och vilka slutkonsekvenser allt det här kommer att få. Skillnaden ligger i att där Bruce Almighty försöker vara väldigt högljudd, väldigt extravagant och väldigt stor i både ljudbild och allting så försöker Absolutely Anything vara lite mer lågmäld, lite mer mm. återhållsam, lite mer vardaglig även i det mest absurda. Och vet du vad, till stor del kan jag uppskatta att de inte svällde över den här filmen och gjorde den lika stor och högljudd som Bruce Almighty. För det gör att jag uppskattar den här på ett helt annat sätt och kan njuta av det faktum att det är bara nil i stort sett som upptäcker att många av de här ändringarna går igenom därför att Hela världen omkring honom anpassas ju till att, ja, jo, men det här är det normala. Den enda anledningen är att du vet att det här har hänt därför att det är du som precis har gjort det. Och det finns mycket där att hämta, det finns mycket där som jag uppskattar. Samtidigt är också budgetskillnaden ganska enorm mellan de här två filmerna för det har spenderats ohyggligt mycket mer pengar på att göra effekter och liknande så mycket mer storslaget i Bruce Almighty. Och det kan vara lite synd, för hade man kunnat spendera lite mer här så hade en hel del kunnat bli roligare, snyggare och mer sammanhängande för historien. Men här har man fått mätta magen lite efter plånboken. Manuset har fått dras ihop och justeras efter vad man har råd att göra. Och med tanke på det så är jag ändå imponerad hur mycket galet som de lyckas få i utan att det blir alldeles för överdrivet eller övergalet eller helt topptunna vansinnigt. Det är mycket extravaganta saker som de gör här som faktiskt fungerar riktigt, riktigt bra ändå. Och ja, även om det är inne på det, det visuella så alltså just sättet som de realiserar önskningarna och, och krafterna i den här filmen, det det tycker jag ändå höjer eh, nivån för den här filmen och det, det säljer filmen på ett bra sätt här och eh, ja jag vet inte eh, hur mycket som har bandats ner på när det gäller storyn på grund av, av budget och annat men eh, Ja, nog är det nog ett antal scener som nog har strykits från det här manuset på grund av budgetbegränsningar. Men alltså det de har med, det har de överlag satsat hårt på att realisera så bra som möjligt. Och ja, varenda scen med få undantag har byggts upp, har presenterats och filmats och... Effekterna har lagts till på ett föredömligt sätt så det är ändå fråga om en, en kapabel filmproduktion här. En kapabel definitivt men en som kanske saknar ett par pusselbitar här eller där för att helheten ska bli komplett. Men trots det måste jag säga att det finns tillräckligt mycket intelligent humor i det här manuset för att man ändå ska njuta av det. Det finns många väldigt kreativa och smarta lösningar på problem som hade varit väldigt svårt att få till och göra någonting stort och bra av- men man lyckas reducera det till sin minsta beståndsdel- utan att det känns som att man faktiskt har reducerat någonting. Mm. Vissa skämt faller sig väldigt bra att man inte visar det- utan att man bara antyder vad det är som händer- och det gör också att man börjar spinna med sin egen fantasi och försöka föreställa sig vad hände egentligen där borta eller hur såg det där ut egentligen och hur tusan lyckades han klara sig ur den situationen. Och vet du vad jag uppskattar det därför att de visar tillräckligt mycket annat hade filmen varit överlag lagt på att man ska visualisera det som händer själv då hade jag tyckt att det var ett problem. Men här balanseras den egna fantasin med visuella effekter och manushumor på ett sätt som gör att det, det är ändå en väldigt tillfredsställande manusupplevelse här. Ja, det, det får man väl ändå säga. Alltså det, det fanns ju inga egentliga tidpunkter under filmtittandet då man kände sig oengagerad och ointresserad. När man såg på Absolutely Anything så filmen kan filmen fortfarande alltså, föra en från, från början till slut. Och få med en på en angenäm och, och rolig resa som eh, man uppskattar trots dess brister här. Och ja, det, det ska den faktiskt ha en, en eloge för att eh, filmen faktiskt fungerar så väl som den gör- och ja, Jag tror att mycket av detta beror på ja, de, de framstående skådespelarna som Terry Jones har plockat in för det här projektet. För det är ju nästan idel brittiska storkomiker som har plockats in för att gestalta rollerna. Och här är det ju verkligen en fråga om agerande som heter Duga- och vi har ju i centrum för handlingen i den här filmen den grå, trista, lite bortkomna Neil som ju ska börja brottas med de här gudalika förmågorna och kan göra precis vad som helst. Och ja, han blir ju förvånad. Det, det är väl minst sagt när han upptäcker att äh, så fort han viftar med handen och äh, uttalar en önskan så inträffar den. Och bara sättet som han liksom kommer eh, till den punkten då han eh, förstår att det är han som verkligen håller på att eh, göra att det här inträffar det är en riktigt angenäm resa och här har vi ju verkligen rätt skådespelare för rollen också för vi har ju Simon Pegg i eh, huvudrollen här och att se lite smådum, förvånad och jag allmänt får ni ut. Det är ju Peggs motto, nästan. Så han, han är skapt för, för den här eh, lite vardagliga snubben som eh, råkar ut för de konstigaste sakerna. Det, ja, det, det är ju verkligen en roll som är skapt för Pegg. Det är väl också sådana roller han har blivit mest känd för att göra. Jag tänker bland annat på Shaun of the Dead där han också bara är en vanlig snubbe där det börjar hända både det ena och det andra omkring honom. Och jag håller med, Simon Pegg är lysande i såna här roller. Han kan verkligen hitta det stora i det lilla. Och som Neil är han extremt underhållande han är lite beige och grå och tråkig men det är å andra sidan meningen också för det är en sådan person man inte föreställer sig skulle helt plötsligt få gudalika krafter och kunna göra precis vad han vill det är där poängen ligger sen är det också en bra idé att man har valt att göra honom så normal och så intetseende som möjligt för jag tror att många fler kan identifiera sig med honom han är en lärare på en allmän skola någonstans, han trivs inte riktigt med sin tillvaro, han tycker att hans elever är jobbiga och ställer mest till problem och hade helst av allt bara velat stanna hemma och skriva på sin bok som han... Aldrig riktigt blir färdig med och den enda han egentligen trivs att umgås med det är kollegan på jobb eller hunden som man har hemma i lägenheten. Alla andra känns lite obekväma och han vet inte riktigt vad han ska säga, han vet inte riktigt vad han ska tycka och han sitter och drömmer om grannen som bor alldeles intill och är en riktigt snygg, trevlig och fin tjej som man bara hade velat skulle uppmärksamma honom på samma sätt som han uppmärksammar henne och det gör hon att hålletvis inte och därför så blir han ännu gråare och ännu tråkigare och ännu ledsnare och helt plötsligt så får han förmågan att göra precis vad som helst. Det är nog en situation vi alla hade längtat efter på ett eller annat sätt. Ja, förutom Nil verkar det som. För han vet ju inte vad, vad han ska göra med, med sina förmågor. Han eh, inser ju inte möjligheterna, verkar det som, till en början. Han eh, verkar vara nöjd med att, att kunna fylla på sin eh, whiskyflaska av sig själv här. Eller ja, kanske få sin hund och prata lite med honom så han inte känner sig så ensam och på den nivån håller sig gärna Nils önskningar i alla fall när han är medveten om att han önskar någonting för när han inte tänker på det så kan han ju få de mest horribla saker att hända och ja det, det får ju sina konsekvenser och ja, där har vi lite av den här brittiska eh, tillbakahållna mannen, det här som eh, de driver lite med. Och de gör det på ett så snyggt sätt ändå, skulle jag vilja säga. Att just Neil är så, så härligt utformad. Eh, och man känner igen den här typen av, av rollfigur. Och det är så älskvärt att se den här brittiska mannen av någon anledning just för att han, han ändå har ett hjärta guld han är så charmig men han, han vågar inte ta steget ut och, och bli den mannen han skulle vilja vara och som han har förmågan att bli egentligen förrän då han får makten att göra det och ja, inte riktigt vågar ta steget ut än då verkar det så Ja, det är Det ju först när han verkar verkligen vara säker på att han har de här övernaturliga krafterna, att han är mer eller mindre ostoppbar, som han får upp lite courage och kan vara lite stöddig, men innan dess så är han ju extremt konflikträdd och extremt försiktig med att ja, jag kanske inte ska stöta mig, det här kan bli problem. Och så fort det blir något problem, ja, jo, då använder han ju sin lilla makt för att, ja, oj, gör så att den personen glömmer detta här. Eller oj, gör så att det aldrig hände. Och, vet du vad? Jag tycker att det känns mer realistisk på många sätt än vad många andra filmer har gjort i sådana här sammanhang. Mm. Samtidigt är det kanske det som gör att den här filmen känns lite mindre än vad den hade behövt att göra. Neil hade kunnat flippa ut lite mer än han gör. Nu händer det andra situationer som gör att det kan flippa ut på helt andra sätt där han bara är delvis inblandad hos Tostarkel Harkel. Men Neil själv... Ja, han håller sig ju väldigt säker. Han håller sig själv väldigt trygg. Han sticker inte ut så mycket. Och det har fördelar, det har nackdelar. Till filmens helhet har det kanske varit mer en nackdel, tyvärr. Men jag vill inte anklaga Simon Pegg för det. För han gör ett lysande jobb här. Han är enormt underhållande. Han bär den här rollfiguren. Och gör den riktigt levande och riktigt sympatisk. Och jag hade inte förväntat mig någonting annat när jag satte mig och tittar på den här. Nej, när det gäller brittiska skådespelare så är ju Simon Pegg en av dem som håller en konstant hög nivå på precis allting som han ger sig kast med verkade som. Man, man vet vad, vad man får levererat när peg är med i en roll. Och ja, det, det, det är svårt att, att verkligen bli besviken på några av hans rolltolkningar som han har gjort tidigare. Och det här är inget undantag. Han hittar nyanserna i karaktären. Han hittar mumiken i karaktären. Eh, han för sig på ett så perfekt sätt som passar rollen. Och ja det är, det är en fröjd att se Simon Pegg arbeta. Och när han levererar på det här viset. Ja det går inte att, att motstå honom. Så nej, jag är såld på den här rollfiguren. Och det, det är Peggs förtjänst. Ja men en rollfigur som däremot inte imponerar lika mycket på mig. Det är Catherine West. Det vill säga Nils granne som han är väldigt betuttad i. För... Även om hon är en stor del av den här historien, även om hon är extremt relevant för allt som ska hända så måste jag säga att hon sticker inte ut tillräckligt mycket för att jag ska bli investerad i henne eller intresserad av henne överhuvudtaget. Vi får istället se hur fyra-fem grabbar av olika anledningar är enormt intresserade av att få fånga hennes hjärta, hennes intresse eller ja... Bara hennes eh, lusta för att eh, göra ett eller annat. Och det gjorde mig lite konfunderad därför att varför är ni allihopa intresserade av den här tjejen? Hon har ingenting som sticker ut mer än att huvudrollen är intresserad av henne. Det finns jättemånga andra tjejer i den här världen och i den här filmen. Varför är inte de intressanta? Varför just henne? Men det är just därför att Neil ska ha någon att kämpa mot för annars så är det ju inte intressant. Men då hade man faktiskt fått göra någonting för att särskilja rollfiguren lite mer än att hon är väldigt snygg, ser väldigt trevlig ut och har lite små charm i ett beteende. Ja, fast ska man jämföra Catherine med alla de andra Eh, kvinnliga karaktärerna i den här filmen så eh, är det nog inte så svårt att eh, se varför eh, killarna har en tendens att, att välja Catherine för eh, det är några elaka människor de, de andra vi får stöta på som är ja, ganska vädervärdiga människor överlag Uh, och uh, ja i jämförelse så är ju Catherine Ed Helgon hon är ju den hippaste, coolaste människan i, i världen i stort sett och den vänligaste om inte annat hon har uh, stort hjärta hon har skärm hon har intelligens hon har uh, mycket uh, som uh, de övriga uh, damerna i den här uh, rollen inte har och därför förstår jag absolut varför folk blir intresserade av Catherine. Och jag tycker ändå att hon har en, en hel del att komma med. Hon är relativt leken ändå en som eh, rollfigur. Men det finns, det finns liv där. Det, det finns någonting som eh, jag kan relatera till som känns mänskligt och naturligt verklighetstroget. Det känns som en, en verklig människa. Och det är någonting jag uppskattar i, i rollen där. Och Kate Beckinsale som gestaltar Catherine, som är så enormt kompetent som skådespelerska, har, ja, kanske inte fått den bästa rollen att sätta händerna i här. Men hon tillför. Just den här lilla extra gnuttan, den här gnistan av liv som jag tycker gör att hon växer som rollfigur också. att Just sättet som hon gestaltas på gör Catherine till en ja, mer relevant och engagerande karaktär än vad hon kanske egentligen är i, i manusnivån där. Ja, hon ska ju vara en motpol, en realist, den som ser verkligheten för vad den är medan Neil är lite av drömmaren. Och um, jag tycker att det gestaltas som absolut bäst under en middagsscen där um, Neil ska berätta för Catherine att han helt plötsligt har fått de här krafterna, Hust, hust, harkel harkel. Och där måste jag säga utan att säga för mycket att det är nog den absolut mest realistiska porträtteringen utav hur någon reagerar på att någon annan påstår att jag har fått gudomliga krafter, du skulle bara veta vad jag är kapabel till. Det, det var en väldigt skärmig liten scen och det är bara synd att den urartar av andra anledningar host host Harkel Harkels spoiler. Men de fungerar väldigt bra som motspelare, både Kate Beckinsale och Simon Pegg. Det, det finns lite kemi där, det kan jag inte förneka och det finns en hel del talang där på båda fronterna men samtidigt jag tycker att Kate Beckinsale har fått alldeles för lite att jobba med här och det är en stor brist för hela manuset därför att det gör ju att det, det känns plattare än vad det hade behövt göras och ja, hon ska ändå vara så mycket i fokus. Kunde vi inte fått lite mer kött på benen när det gäller henne? Ja, det, det är lite synd verkligen för med mer personlighet och mer relevans för storyn när det just gäller Catherine så... Hade man kunnat få, ja inte bara rollfiguren att blomma ut naturligtvis. Utan hela filmen, det hade gett en helt annan känsla tror jag. Och eh, kunna balansera Neil med, med Catherine än vad man faktiskt gör här. Det, det hade kunnat göra lite små underverk faktiskt. Så det, det är verkligen synd och skam. Men eh, ja, det här är ju inte en eh, så... Platt och tråkig rollfigur som ja, man gärna annars har en tendens att se i den här typen av filmer. Så det är ju positivt i alla fall. Och ja, det hade bara kändes så skönt att eh, det var en verklig människa man fick möta. Och inte eh, bara någon, någon plastmänniska som eh, inte hade något typ eller personlighet alls. Utan det här, det här kändes riktigt och det, det uppskattar jag. Jo men jag tror att det här är det som är filmens absolut största styrka för även om vi klagar lite på att det finns rollfigurer här som känns lite plattare än vad de hade behövt vara så är det ändå ett väldigt mångsidigt och väldigt utvecklat karaktärsgalleri som vi står inför. Allihop känns som riktiga människor på ett eller annat sätt och inte bara som en samling stereotyper eller samling namn som bara ska ha en egenskap och dyka upp i en scen och göra en sak. Alla de här känns som att de är individer och det är faktiskt möjligt att springa på någon av dem runt nästa hörn. Och det uppskattar jag enormt, för det gör ju att filmen känns mer levande, det gör att historien känns mer äkta och det gör att allting bara känns mer mustigt och tilltalande. Men med det sagt så finns det en rollfigur här som mm. vi inte ska gå djupare in på, men vi måste nämna honom bara därför att vi blev båda två tydligen extremt frustrerade på den här för att den dök upp. Den hade i princip ett enda skämt och det skämtet kördes om och om och om igen. Men till filmens försvar så måste jag nog ändå säga att det var nog ett extremt medvetet val. Mm, ja det, det, det känns verkligen så annars hade det varit svårt att, att missa vad det är man håller på med, med den här karaktären om man inte medvetet har byggt upp den på det här extremt överdrivna viset på det här extremt ensidiga viset och sen bara fortsätter att älta det om och om igen så fort den här hemska karaktären kommer in i en scen så ja. Definitivt. Det här, det här var meningen. Det här var en gliding åt ett visst håll. Och det förstår jag. Men gödses vad jobbigt det är att uppleva i alla fall. Och till skådespelarens försvar där. Så, så gör han det ju väldigt bra. För han, han säljer ju den här karaktären så pass bra att man, man verkligen, man blir irriterad på honom och man bygger upp eh, ilska och, och frustration och ja, det, det är väl det karaktären ska uppnå och ja, det gör den ju verkligen också, det måste man väl ändå säga. Ja, för personen i fråga är en viss Colonel Grant Kochev som är en utav Katrins friare, han som kanske är Ja, mest enerverande om vi ska vara helt ärlig för han dyker upp hela tiden, han är extremt påträngande och han kan inte ta nej som ett svar. Och han är ju den stereotypa amerikanska militären, han är van vid disciplin, han är van vid att få sin vilja igenom. Och det är ganska tydligt att britterna kastar lite sura blickar mot det stora landet i väst och har en hel del åsikter om deras beteende och alla de fördomarna all den ilskan blommar upp och blir den här rollfiguren i den här filmen. Och ja som sagt var, det är väldigt underhållande att se den här bilden utav USA och få veta vad britterna egentligen tycker om de här uppblåsta herrarna borta i det stora landet. Men eh, det är ett skämt som blir lite för långt, lite för uttjatat och inte levererar så mycket poäng mer än att titta här, vad vi tycker de är jobbiga tycker inte ni det också? Ja, det är det, det hela vägen igenom och eh, han dyker upp tidigt i filmen han eh, ger sig inte för förrän filmen i slut heller så ja det är en del scener med den här eh, förbannade Grant och eh, det får man till slut nästan eh, genomlida eller bara låta sig eldas upp som, eh, som det är tänkt där men eh, ja det, det är svårt att bara eh, låta honom vara och ignorera honom för han påkallar ju verkligen en uppmärksamhet men en liten eloge till Rob Riggle som spelar Grant för um, som du sa tidigare han lyckas ju sälja den här rollfiguren även om det är på fel sätt och hur skrattretande det än blir hur galet det än blir det blir för mycket men det beror på manuset det beror inte på Rob Riggle utan han gör vad han kan med vad han har och ja han känns ju amerikansk den saken är säker. <laughs> Uh, ja, verkligen Och, ja, um, Det finns faktiskt en eller två roliga små gags som de gör med den här rollfiguren Så det, det är faktiskt inte bara av under Så jag, jag tror faktiskt vi överdriver något med den här karaktären ja inte mycket tyvärr Men vi har också en roll som vi vill nämna i all hast Därför att den har en liten betydelse för filmhistorien och det är Dennis the Dog. Och det är en väldigt charmig och mysig liten hund som Neil har hemma i lägenheten. Han skäller lite för mycket på kvällarna och gör grannarna irriterade. Han äter upp alla manusider som Neil skriver och det gör honom ju lite frustrerad. Men trots det så älskar han ju den här hunden och de verkar komma väldigt väldigt bra överens. Så det är kanske inte en så stor chock när Nil ger honom förmågan att tala. Host, host, harkel, harkel, spoiler. Men eh, än mer förvånad blev jag faktiskt när jag hörde vems röst det var som eh, kom ut ur Dennis mun. För den gjorde mig både jätteglad och jätteledsen samtidigt. Ja jag förstår uh, hur du känner där för uh, det är ju Robin Williams som uh, gestaltar Dennis i den här filmen och ja det, det här är ju det sista filmuppdraget han tog innan han uh, gick ur tiden så det här är det sista vi får höra av Robin Williams i filmväg och Ja, det är eh, tragiskt att hans röst har slutat eka med den glädje och energi som eh, fanns där i. Men eh, ja, den finns ju kvar för evigt i alla fall. Den är präntad in i vårt DNA i stort sett nu. Och. Eh, man får ändå sådan glädje av att höra hans stämma. Den, hans glädje smittar av sig. Hans energi, den ger den själv energi. Han skänker så mycket Robin Williams. Och, ja, det gör han ju verkligen i den här rollen också. Han får ju verkligen leka lite grann som, som hunden här. Ja, och det märks också att de har gett honom väldigt fria tyglar med den här rollen för allt det som rinner ut ur Dennis mun är, ja, det är så typiskt Robin Williams när han får improvisera och det är precis vad jag uppskattar att höra från honom när han ...verkligen är i sitt esse. Sen kan man alltid diskutera hur slutresultatet blir... ...man kan alltid diskutera hur passande eller komiskt det är... ...men jag tycker att det finns så mycket charm i allt det här... ...och jag tycker att han lyckas porträttera den här hunden på ett alldeles förträffligt vis... Det är kanske lite fyrkantigare än vad det hade behövt att vara. Men samtidigt, det här är en biroll. Det här är bara någonting som ska vara komiskt i bakgrunden. Och um, i den positionen så levererar han definitivt en prestation värd att minnas. Ja, det, det är det ändå. Det, det här är, det är Robin Williams. Det känns Robin Williams. Och ja, det... Underbart att höra i alla fall. Det är inte en av hans bästa prestationer i världen här, men det är ju så gott att höra i alla fall. Och ja, även om rollen, som om man ska kalla det, eller rösten, eller uppbyggnaden av scenerna med hunden är så lysande egentligen, så gör Robin så mycket av det hela och spinner vidare på konceptet där. och ja, Jag tycker ändå resultatet är, är, är värt att uppleva. Och värt att uppleva skulle jag nog ändå kalla resten av skådespelarlistan till den här filmen för det finns som nämnt en hel del spännande namn. Vi kan ju nämna ett par av dem. Vi har ju bland annat Eddie Izzard, Sanji Bashkar och Joanna Lumley i ett par prominenta roller. Och så har vi givetvis Terry Jones, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle och Michael Palin. Och då har vi bara skapat på ytan av alla som vi får möta här. Mm, ja, det, det är en hel del. Och ja, visst är det... Kända ansikten, vi får möta mindre kända ansikten. Det är mycket att uppleva överlag. Och det är roliga karaktärer, bara utomjordingarna. Trots att jag kritiserar scenerna med Python-gänget, de är ju underhållande. Det är skönt att höra deras gnäbbande och deras utomjordiska språk var lite spännande också när de ska äh, samtala i, i början av filmen. Ja det, det är mycket spännande där så äh, det, det finns en hel del att hämta i, i karaktärsgalleriet här. Bara rent upplevelsemässigt. Inte så extremt mycket innehållsmässigt men det är ändå så underhållande på något vis. Ja, vad man än tycker så måste vi ju säga att alla prestationerna här är ju solklara. Rollfigurerna kanske inte innehåller tillräckligt mycket eller eh, har så mycket utrymme i sig att de här skådespelarna verkligen kan eh, ja, blomma ut med sin humor och sitt säregna skådespeleri. Men för vad det är värt så lyckas de leverera väldigt mycket med väldigt lite och det uppskattar jag enormt mycket. Men eftersom du började prata om utomjordingarna så kan vi väl ta avstamp därifrån när vi nu kastar oss in i det visuella. För det är ju de absolut mest specialeffekts tunga scenerna i hela den här filmen och mm. det är kanske inte så konstigt med tanke på att vi befinner oss på ett rymdskepp uppe i rymden där det är arter som eh, ser väldigt säregna och bizarra ut men på ett sätt som jag måste säga var väldigt lockande. Ja, det är alltså den här typen av utomjordingar, det, det har man ju inte skådat tidigare tror jag. Det, det, det känns nytt och fräscht. Och ja, det ser ju riktigt riktigt bra ut här också. Här har man verkligen lagt precis all krut på att få de här Utomjordigarna och, och se så bra ut som det bara är möjligt. Mycket möda, tid och pengar verkar ha lagts på just den här aspekten. och, och få utomjordigarna att kännas levande, kännas eh, verkliga på ett sätt. För det, det är riktigt, riktigt snyggt gjort. Och ja, det, varenda liten utomjording har ju en, en speciellt utseende och sin egen lilla personlighet i, i bara utseendet där också. I sättet den de är designade. Så det, ja, det är riktigt spännande ur en, en visuell eh, synvinkel då, just de där scenerna. Och ja, jag tyckte att det, det var riktigt imponerande vad de har lyckats med här. Jo men Det var ovanligt på ett sätt att de har lyckats skapa olika rörelsemönster också till de här väldigt olika utomjordingarna. Och där brukar man annars slarva ganska hårt när man gör sådana här filmer för man gör en typ av mönster och sedan rör sig mer eller mindre alla efter samma. Men här så spelar det in om de är stora, om de är långa, om de är runda, om de är pösiga, om de är smala, om de är taniga och så vidare och så vidare. Anatomin spelar in och det uppskattar jag enormt mycket. Där mm. har man visat enorm kompetens från specialeffektsmakarna. Sen finns det ju en del svagheter i att allting är genererat och CGI-effekter. För det gör ju att vissa saker ser lite plastigare ut än vad det hade behövts göra- Trots det så måste jag ändå påstå att det ser tillräckligt levande och tillräckligt realistiskt ut för att man ska köpa att det är äkta inom kontexten av den här historien. Och jag tycker också det är enormt snyggt hur de har lyckats att binda samman de här utomjordingarna med händelserna på jorden. Och även inledningen där allting börjar med att man sitter och tittar på en dokumentärfilm, hur en sond skickas upp i rymden och hur denna sond sedan blir, ja... Ingången till hur utomjordingarna upptäcker att vi finns här, hittar vägen till oss och ja, bestämmer sig för att nu är det dags att döma alla de här människorna host host harkel harkel. Och det är en sammanhållning som jag inte tycker att man ser så mycket i modern film idag. Man slarvar enormt mycket på att få alla de här detaljerna att hänga samman i andra produktioner. Och här så har man tänkt igenom det väldigt noggrant redan från början. Även om jag kanske inte riktigt kan säga detsamma om slutet. Men inledningen känns i alla fall enormt sammanhängande och enormt välgjord och det ska de ha en enorm eloge för. Ja, just hur de binder samman bilderna rent bildtekniskt då jag säger, för att få det att hänga samman och gå från en liten lya på jorden, tv-skärm upp i rymden sedan till rymvarelserna. Och sedan tillbaka till jorden igen. Ja, jag tycker att det är finurligt konstruerat. Det är bra genomfört. Och ja, alla rymdscener som de har i den här filmen har de verkligen lagt mycket krut på. För här är det verkligen ögongodiskt tycker jag. Att de har lyckats att, att sälja den delen till Fullo, om man frågar mig i alla fall. Det där fanns... Ingenting att klaga på i, i den delen rent visuellt, utan det var. Det, jag tyckte det var, det var riktigt imponerande. Och för, speciellt för en film av den här skalan. Och detsamma gäller många av de små miraklen, eller händelserna, eller önskningarna som Neil lyckas få att hända. Men utöver det så måste jag säga att resten av filmen kändes. Lite för ordinär för sitt eget bästa. Jag tyckte inte att kamerarbetet stack ut på ett sätt som gjorde att det var överväldigande på något sätt. Jag tyckte inte att klippningen kändes överväldigande heller. Nu håller de en hyfsat bra balans på tempot på vad som händer och hur det händer och hur vi kastas från olika scener och olika situationer. Det är välbalanserat, absolut. Men det sticker inte ut. Och i en film som egentligen skulle må bra av att sticka ut lite mer- så är det ju en brist, naturligtvis. Ja, det, både ja och nej skulle jag nu vilja säga där. Jag, jag håller med om att det, det inte är något extraordinärt- i kamerarbetet och klippningen här. Men det känns som Terry Jones vill binda eh, scenerna på jorden- så mycket som möjligt i verkligheten liksom grunda dem ordentligt för han vill ju verkligen fånga den grå tristessen i vardagen i jordscenerna så att säga och utöver det sedan låta det fantastiska vara det som får färgen och språka till att det blommar ut och Ja, just den tanken är riktigt spännande. Men bildspråket, ja, det, det blir ju lite lidande på så vis att det, det kan kännas lite tråkigt. Men jag har egentligen ingenting negativt att säga om, om kompositionen av bilderna. För det är kompetent gjort. De har fångat scenerna i bra vinklar som inkapslar själva. Meningen med scenen och jag skulle väl säga att det inte är en film som kräver något extravagant kamerarbete heller och när det gäller klippningen så tänkte jag inte på den alls vilket alltid brukar vara ett gott tecken för börja klippningen och eh, göra sig påmind så har man verkligen eh, misslyckats i, i efterarbetet. Jag klippningen ska ju naturligtvis inte vara påfallande på det sättet att det handikappar filmen på något sätt och vis. Men jag hade ändå förväntat mig med tanke på att det är Terry Jones och med tanke på det här godumliga temat och de här bizarra händelserna att det skulle vara lite lekfullare och ta lite fler chanser. Men för mig var det lite förordinärt och lite för standard för sitt eget bästa. Kanske ingenting som direkt sänker filmen. Men å andra sidan så höjer det inte filmen heller. Utan det är som du säger, det är fullt kompetent. Det är fullt godtagbart. Men för mig så hade det kunnat varit något betydligt mer spännande. Något betydligt större. Och hade också kunnat lyfta filmen lite mer. Men som det är så är det fullt godtagbart. Och detsamma gäller ju bilderna också naturligtvis. Det som är imponerande det är specialeffekterna. Fotot i sig är kompetent, känns helt okej, okay, men det sticker inte ut heller. Fast ja, det finns ju scener där det visuella brakar samman lite grann och sticker i ögonen på mig. Och då är det faktiskt just specialeffekterna som gör sig påminda och verkligen skriker ut att det här är, är, är fusk så att säga. Och ja det var väl en specifik scen som stack ut allra mest i mina ögon och det var när Neil eh, leker med sin kropp så att säga framför spegeln och experimenterar med eh, hur han kan få sig själv att se ut som kändes väldigt taffligt sammansatt just med specialeffekterna och byta ut Simon Peggs kropp mot lite andra mer eller mindre tjusiga skapelser så såg man skarvarna och speciellt som gammal bildredigerare så var jag lite framme med pekpinnen här och kollade när kunde ni inte gjort bättre där grabbar? Det är sant, den scenen är väldigt påfallande och hade kunnat gjorts så mycket bättre. Som det är nu känns det bara taffligt och känns bara löjligt och de hade kunnat ignorera den scenen överhuvudtaget och filmen hade förmodligen mått mycket bättre ut av det. Mm. Idén är god De flesta hade nog börjat Att försöka leka med sitt eget utseende När de har såna här krafter Jag förstår varför de har scenen där Men samtidigt Då måste man också vara kapabel Att genomföra det på rätt sätt Och få det att se realistiskt ut Och det gör det inte här Skarvarna här syns alldeles för mycket Det skulle ha varit mycket diskretare Men ja, nej för min del hade det kunnat lyftas bort. Det hade inte varit en nackdel för Absolutely Anything. Ja, det är ju egentligen inte så mycket som tillförs där. Så jag håller med. Den kunde plockas bort. Det är bara ett par billiga skämt man vill få ut av den scenen där. Så ja, det, den, den gjorde mig lite irriterad. Men resten av sakerna jag fick se var... Eh, saker som jag kunde acceptera i alla fall som eh, kändes ja ja det, det här var en effekt men det här är lite skavanker och men okej okay, låt gå det, det köper jag ändå men just den här scenen det var den som verkligen stack mig i, i ögonen och som inte känns komplett den eh, känns inte färdig utan det var en, en scen som de inte hann med och genomföra Fullt ut känns det som. Så äh, det är verkligen en, en vaglig ögat. Och äh, jag skulle nog rösta för att de plockat bort den. Ja. Och på tal om fulländning eller för den delen att vara inkomplett. Det är väl hög tid för oss att börja summera absolutely anything. Och ja, vad tycker du Parvo? Är den fulländad eller är den bristfällig? Oh, ja... Ähm... Vad ska man säga? Den är väl lite både och, eh, vilket väl ändå säger att den är bristfällig ändå när jag tänker efter. För eh, sammanfattningsvis så eh, är ju Absolutely Anything, det är en skön film ändå som hela tiden klarar av att, att underhålla, men det är ju dock inte en film utan sina problem och Ja, egentligen är det en ganska slätstrykande och innehållsfattig historia. Det finns kanske inte så mycket här som man inte har sett förut och rent berättarmässigt så kunde man ha gjort betydligt mer av det här materialet. Rollfigurerna är däremot etablerade, men ja... Jag vet inte hur väldigt mycket de har att erbjuda egentligen men de känns i alla fall verkliga och det tycker jag extremt mycket om. De har skapats för att gagna storyn på bästa sätt och även om de inte är fullt utvecklade så, så känns de i alla fall som verkliga människor. Och ja, det, det är lite som ett brittiskt diskbänksdrama med övernaturliga element. Och ja, det, det var ett grepp som jag tyckte fungerade i den här filmen. Humorn, ja den blandar ju högt och lågt i, i vanlig ordning och det finns ju alltid någonting att le och fnissa åt tycker jag här dock så tycker jag att det saknades det, det lilla extra som skulle göra den här filmen till ett riktigt skrattkalas det är en hel del enkla poänger som man tar här och bygger upp och ja, det ger mig egentligen inte så väldigt mycket men tar man en steg tillbaka och synar absolutely anything i sömmarna så är det ändå det är en rolig film som man absolut kan spendera tid med och mysa med Skådespelarna höjer verkligen intrycket av den här filmen och det är de som får filmen att fungera. Terry Jones ska verkligen vara lycklig att han fick med så många talangfulla människor i den här filmen. För det är här som Absolutely Anything vinner över publiken på sin sida. Som en gullig och underhållande Mo Bra film gör Absolutely Anything sitt. Och ja... Man är man ute efter lite lagom dråplig komik så är det här definitivt en film som man kan kolla lite närmare på. För mig blev den här filmen lite av en berg- och dalbana redan innan jag hade satt mig och börjat titta på den. För jag hade ingen aning om att den existerade. Så fick jag reda på att den fanns- och den hade alla de här komikerna involverade. Och då blev jag jätteintresserad. Jag var inne och tittade på kritiken som den hade fått- och den har väldigt låga betyg- och då sjönk humöret omedelbart som en sten. Men sen satte jag mig och tittade på den- och måste säga att- Absolutely Anything är fullt godtagbar- på flera sätt och vis- den är bristfällig, jajamensan. Den har en hel del billiga poänger som inte riktigt är till filmens fördel, jajamän. Men samtidigt så finns det tillräckligt mycket smart humor här. Det finns tillräckligt mycket bizarr humor här. Och det finns tillräckligt mycket av den klassiska brittiska torra humorn för att jag verkligen ska njuta av hela upplevelsen. Vissa rollfigurer kunde varit så mycket mer än vad de är. Vissa delar av historien kunde ha genomarbetats bättre. Och vissa aspekter kunde ha vridits till ännu mer för att göra helheten ännu galnare och således också ännu roligare. Trots det så tycker jag inte att den förtjänar det dåliga ryktet den har fått. Den är rolig, den är välskådespelad, den är en underhållande film, men samtidigt är den lite för ordinär för sitt eget bästa och det gör ju att den dras ner en hel del. Jag tycker att det här är en typisk mittemellanfilm. Den är inte jättebra, men den är inte jättedålig, utan den är fullt godtagbar och ibland är det precis vad man behöver. Bara något ljummet som man kan sitta och njuta av, ingenting som kräver alldeles för mycket av en som filmtittare utan man kan vara där, man kan koppla av en stund, man kan sitta och skratta och fnissa åt det som är roligt och resten rycker man bara på axlarna åt. Det här är en perfekt film att spendera en söndags eftermiddag med och faktum är Trots att den är så fickljummen vill jag ändå rekommendera den varmt. Åtminstone för de som inte har sett den och de som älskar brittisk humor med det lite bizarra och med lite Monty python influenser För då har man en trevlig filmstund framför sig och ibland är det precis vad man behöver. Bara en stunds avkoppling. Ja, det behöver inte vara mer än så ibland. Och ja, då är det skönt att det finns eh, precis den här typen av filmer som kan... Stilla ens lystmäte helt enkelt. Ja, ibland behöver man bara någonting lättsmält som är lätt att ta till sig och lätt att uppskatta. Särskilt med tanke på att nästa vecka så kastar vi oss in i det lite djupare dramat istället och eh, tar oss an en gammal klassiker som är eh, en väldigt uppskattad film och eh, förhoppningsvis så kommer vi också få en riktigt stark upplevelse. Mm, ja det tror jag säkert Och ja, jag vet inte om, om jag riktigt känner mig redo för det här eh, uppdraget ännu Så jag får nog eh, sätta mig själv i hårdträningen för nä nästa veckas avsnitt Så att jag, jag verkligen klarar av att gå hela vägen Det ska nog gå bra ska du se Vi, vi får gå ut och springa lite tillsammans Och eh, buxas lite och se till att vi får eh, muskelmassan på plats Så är vi redo att ta oss an den här utmaningen om inget annat så kommer vi ha energi nog att stå emot alla motkommentarer som eventuellt kan komma om vi skulle kritisera någonting för det här är ju en sån klassiker som väldigt många har nära till hjärtat och jag kan förstå varför men nu ska vi titta på dem med de kritiska glasögonen. Ja det ska bli spännande att återvända till den här filmen för det var ett tag sedan nu och ja, jag vet inte hur mycket jag minns här egentligen och ja, jag behöver definitivt fräscha upp minnet. Jag behöver verkligen se till att och, och jobba på med både kropp och själ så att jag kan stå emot alla slag som kan komma åt mitt håll och så att jag verkligen kan få till stånd en bra poäng som knockar allt motstånd helt enkelt. Ja, men i värsta fall så kan vi ju alltid räddas utav gånggången. Men en sak är säker. Vi ger ju inte upp utan en fight. Och ähm, det kommer att bli en rejäl utmaning att ta sig an. Men äh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart igen. Jag heter Danny Arling-